Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh la nabiyya ba'dahu sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sallam قَالَ رَبُّنَا تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا yuslih lakum ma'amalakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yata'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan wa khayr al Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru umur muhdathatuha fa inna kullal muhdathati bid'ah wa dhalalah alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan taufik dari Allah pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Nah Melanjutkan Pelajaran kita dalam kitab Al-Usul Minna'imil Usul Yang ditulis oleh Ash-Shaykh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Di malam hari ini insyaAllah kita akan masuk bab baru yaitu uh, Babun Nasq Bab tentang Nasqh ya kata beliau al-naskhu ta'rifuhu definisinya adalah al-naskhu luguatan al-izalatu wal-naqlu al wal itu ya. naskhu secara etimologi secara bahasa artinya al-izalatu wal-naqlu penghilangan dan pemindahan nah Masya Allah Ta'ala Nasekh ini ada disebutkan dalam Al-Quran Kataan Nasekh Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 106 Ma nasekh min ayatin aw nun Atau akan datang nanti insyaAllah ta'ala Atau penjelasannya secara uh, Terperinci insyaAllah ta'ala nah, Surah Al-Baqarah ayat 106 Secara uh, bahasa an nasekh adalah Al-Izalatu wan nakhlu Penghilangan dan pemindahan Istilahan adapun secara istilah istilah ini sering berlalu istilah dari kata eh istilah is itu asalnya dari kata istalah dari kata dari huruf ta kemudian dirubah menjadi ta dari kata as sulh as sulh itu berdamai jadi seakan-akan eh para ahli dalam bidang ini mereka berdamai dan bersepakat tentang apa makna dari atau definisi dari kalimat-kalimat atau kata yang mereka gunakan dalam uh, ilmu ini nah seperti annaskhu di sini istilah istilah mereka sepakat atau mereka mendefinisikan annaskhu itu adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin nah aw laudzih bidalilin minal kitabi was sunnati nah itu istilahnya definisinya nah kita harus paham uh, definisi setiap pembahasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu nah dan karena dari definisi inilah ya, kita bisa uh, mengetahui uh, gambaran atau hakikat satu perkara atau kata yang akan dibahas nah kalau kita tidak paham definisinya ya ini berbahaya ya atau dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman ya masya allah taala jadi paham uh, definisi itu adalah perkara yang penting nah kata beliau secara istilahnya an-naskh itu adalah Nasakh itu adalah rofah rohmi dalil ini pengangkatan ya atau penghilangan hukum terhadap sebuah dalil syar'i atau pengangkatan atau penghilangan lafadznya ya dengan menggunakan bidalilin minal kitabi was sunnati dengan menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nah jadi perhatikan jadi nasakh itu ya pembahasannya tentang apa dihilangkan atau diangkatnya satu hukum ya dengan apa dengan dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallam. Nah, jadi nasak itu penghapusan hukum. Jadi satu hukum itu bisa terhapus. Jadi, kita berbicara hukum di sini, ya, hukum tentang Syariat Allah. Ya, jadi satu hukum itu bisa terhapus atau terhapus ya, dengan dalil dari Al Quran atau Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Jadi harus dengan dalil, ya. bukan yang lainnya. Kalau umpamanya ada e, di satu tempat atau di satu zaman umpamanya ada penguasa, dia ingin menghapus satu hukum dalam syariat Islam umpamanya. Maka kita katakan ini bukan bukan nasakh, bukan penghapusan. Nah, karena terhapusnya hukum dalam syariat Allah, itu harus dengan dalil. Ya. Bukan bukan dengan yang lainnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, sekarang beliau menjelaskan tentang Uh, definisi yang beliau sebutkan kata beliau fal muradu biqaulina raf'u hukmin yang dimaksud dengan ucapan kami raf'u hukmin pengangkatan atau penghilangan satu hukum ai maksudnya taghyiruhu min ijabin ila ibahatin atau min ibahatin ila tahrimin maksudnya adalah ya <coughs> maksudnya adalah penghilangannya ya, penghilangannya perubahannya merubah hukum tersebut dari wajib menuju kepada ibaha sesuatu yang boleh, yang mubah atau dari hukum mubah ya, berpindah menjadi haram contohnya kata beliau nah, ya, jadi uh, itu yang dimaksud dengan pengangkatan atau penghilangan hukum Maka fakhرج bithalika Takhalluful hukmi Lifawati shartin Atau Atau Wujud mani'in Mithlu an yartafi'a wujubu Al-Zakati linaqsi al-Nisabi Atau Wujubu Assalati Atau Wujubu Assalati liwujudil hayudhi Fala yusamma Thalika naskhan jadi kalau kita sudah paham definisi yang beliau sebutkan, kata beliau, maka keluar dari hal tersebut, ya, keluar dari hal tersebut, ya, pengangkatan satu hukum, maksudnya merubah hukum tersebut dari uh, wajib menjadi mubah atau dari mubah menjadi haram contohnya, misalnya. Nah, nah keluar dari itu, kata beliau, keluar darinya, jika tahol takhallu, tahol hukmi, hilangnya satu hukum atau terangkatnya satu hukum, ya, disebabkan karena lifawati syartin Aw wujud dimani'in. Kerana e, gugurnya atau hilangnya syarat dari satu hukum tersebut. Atau adanya penghalangnya. Misal contoh. Ayyarta fi'a wujubu zakati li nisab. Contohnya e, hilang kewajiban zakat. Artinya tidak wajib zakat. Disebabkan karena kurangnya nisab. Ya. Umpamanya ada si A. Si pulan A. Ya. Dia punya harta. Ya. Dia punya harta. Dia punya iPhone. Dia, uh, uh, dia seorang Muslim yang diwajibkan zakat, umpamanya. Ya, diwajibkan zakat. Zakat itu kan harus terpenuhi dua perkara. Yang pertama harus terpenuhi nisabnya. Nah, terpenuhi kadarnya. Kadar yang telah ditetapkan dalam syariat. Ya. Kemudian kadar yang sudah sampai nisab ini, ya, itu harus berlalu selama satu tahun. Ini dalam satu tahun. Nah, umpamanya dalam satu tahun tersebut, ya belum sampai setahun berkurang nisabnya. Apakah dia wajib zakat? Tadinya wajib zakat. Wajib zakat kalau seandainya sampai setahun itu tidak berkurang nisabnya. Ternyata, ya belum sampai setahun berkurang dari nisab atau kadar wajib zakat. Maka dalam waktu itu juga dia tidak wajib apa Dia tidak wajib membayar zakat. Nah, jadi tadinya wajib, kemudian berubah menjadi tidak wajib. Ya, apakah ini kita katakan nasah penghapusan hukum? Tidak, ya. Bukannya itu yang dimaksud dengan nasakh ya. Au atau wujub solat ini wujudil hayudi atau contoh terangkatnya kewajiban solat karena adanya penghalang seperti adanya haid wanita umpamanya seorang wanita, ya, seorang wanita Muslimah itu kan diwajibkan solat, wajib solat. Ya. Tapi begitu dia haid, maka dia tidak wajib solat, bahkan haram dia kalau dia solat. Kan begitu nah, nah tadi Dari hukum wajib sholat Berubah menjadi tidak wajib sholat Apakah yang seperti ini adalah nasakh Penghapusan hukum Jawabannya bukan Karena tadi telah kita sebutkan definisinya ya. e, Penghapusan uh hukum itu adalah Berubah atau dihapusnya satu hukum syar'i Dengan dalil syar'i juga Baik dari Al-Quran Atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW Nah disini boleh saya sebutkan contoh Contoh yang Hukum berubah, tapi itu bukan nasakh. Bukan bukan nasakh, contohnya tadi. Ya, karena adanya uh, syarat yang gugur atau adanya penghalang terhadap suatu hukum tersebut. Maka, Maka yang seperti ini tidak disebut sebagai nasakh. Nah, jadi beliau ini sedang menjelaskan uh, apa yang dimaksud dengan An-nasakh. Nah, An-nasakh. Baik. Lanjutan dari definisi yang beliau sebutkan, wal-muradu bi-kawlina aw-lawzuhu. Yang dimaksud dengan ucapan kami, ya. Jadi maksud dengan ucapan kami lovedhu, atau lafdhuhu atau au lafdzihi. Nah. Nah. Atau lafadznya, entah itu hukumnya atau lafadznya. Kan definisi tadi disebutkan terangkatnya atau hilangnya satu hukum, pengangkatan satu hukum, ya. Ini maksudnya maksud diangkatnya satu hukum dengan uh, uh, diangkatnya satu hukum dalil syar'i atau diangkatnya lafadznya. Nah, lafadz yang dimaksud di sini kata beliau lafdzud dalil syar'i, lafadz dalil syar'i. Kenapa? Li'anna nasakh imma ay yakuna lil hukmi duna al-lafdz au bil aksi au lahumajami'an kama saya'ati. Karena nasakh itu ya penghapusan satu hukum, nasak itu imma ay yakuna lil hukmi duna al-lafdz. Bisa bisa terjadi pada hukum tanpa berubah lavatnya, artinya hukumnya terhapus tapi lavatnya masih ada, ya. Atau sebaliknya, awbil aksi lavatnya yang dihapus tapi hukumnya tetap masih ada. Akan datang nanti, insya Allah taala rinciannya. Nah, au lahumajami'an kama syati atau kedua-duanya, lavatnya dihilangkan, hukumnya pun sekaligus di, dihilangkan. Nah, ingat ya, ini sekarang kita bahas tentang apa? Lafat terhadap dalil syar'i, i. baik ya, dalil syar'i entah itu Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala atau sabda Nabi Sallallahu Sallam. Nah, jadi bisa hukumnya yang dihapus tapi lafatnya masih, ya, ya, masih, ya, masih ada, atau lafatnya yang dihapus, hukumnya masih ada. Hukum dihapus, lafaz masih ada, atau lafaznya dihapus tapi hukumnya masih masih ada. Nah, atau kedua-duanya, lafaz dan hukumnya dihapus dua-duanya. Nah akan datang nanti InsyaAllah Tala uh, rinciannya Wakhorajibkaulina keluar dari ucapan kami bidadilin minalkitab bwasun nati ya jadi nasak itu penghapusan hukum itu ya itu dengan dalil dari Al Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ah keluar dari definisi ini ma'adahuma minaladillati selain dari keduanya dari adillah dari dalil-dalil kaliijma'i walqiyasi falayus falah yang falayun syakubi hima. Nah, keluar darinya selain dari dua dalil ini, ya, dari dalil-dalil yang ada seperti ijma dan kias. <coughs> nah, maka itu tidak boleh menasak, ya atau falayun syaku atau yun syakubi Tidak boleh dinasak dengan keduanya atau falayun syakubi hima. Tidak boleh menasak dengan keduanya, ini dengan ijma dan kias. Ya, kerana uh, dalil ya, dalam pembahasan ulama usul, ya, ulama usul fiqh dalil itu ada empat. Ya, dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada empat. Yang pertama Al Quran, yang kedua Sunnah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, yang ketiga uh, ijma, yang keempat kias. Ini akan datang nanti Richard, insyaAllah. Nah, ini menurut jumhur ulama. Ya, kecuali Para ulama yang mengikuti atau dalam dahut wahhiri ya, mereka tidak menjadikan kias sebagai dalil. Mereka tidak menjadikan kias sebagai sebagai dalil dan itu dibantah oleh jumhur ulama. Ya, para ulama kebanyakan ulama ya, mereka menganggap dalil yang disepakati itu ada empat: Al Quran, Sunnah, Ijma dan kias. Nah, ini dalil yang disepakati. Adapun dalil yang muhtalahun fiha, dalil-dalil yang dipersilisikan. Maksudnya, apakah itu dalil atau bukan? Ya. seperti contohnya kaulul sahabat. Ucapannya para sahabat, ucapan sahabat itu dalil atau bukan? Ya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan di kalangan para ulama. Akan datang nanti insyaallah taala rinciannya. Nah. Masyaallah taala. Hai. <coughs> hey. Berikutnya kata beliau, "Wan naskhu jaizun aqlan." Dan nasakh penghabusan hukum itu jaizun aqlan. Naam itu boleh bisa terjadi secara akal bahwa keabsahan dan itu terjadi secara syar'i artinya apa penghapusan nasakh atau penghapusan hukum ya dalam Al quran atau sunnah nabi saw itu bisa terjadi secara akal secara logika itu bisa saja terjadi nah dan secara syar'i pun itu terjadi ya faktanya pun terjadi akan datang nanti insya allah rinciannya nah Masha Allah Taala. Kemudian menjelaskan. Amma jawazuhu aqlan, adapun e, secara akal ya, nasakh itu penghapusan itu bisa terjadi ya. Falianna Allah biyadhil amru Walahul hukmu Lianna ar-rabul maliku falahu ayyashra' a. Nah. Falahu ayyashra liibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Nah. adapun secara akal nasakh penghapusan hukum itu bisa terjadi ya kenapa karena kata beliau karena Allah Subhanahu wa taala urus segala urusan itu di tangan Allah Allah yang atur segala-galanya nah jadi Allah mau hapus mau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala nah walahul hukmu dialah Allah hukum itu ada di tangan Allah Allah yang mengaturnya liannahur rabbul maliku karena Allah Subhanahu wa taala adalah rabb Ya, Tuhan alam semesta Al Malik yang menguasai segala sesuatu. Falahu ayyashra'u al-ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala Allah ya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala lah yang mensyariatkan bagi hamba-hambanya sesuatu yang merupakan konsekuensi dari hikmah dan rahmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu ya menghapus syariat itu Menetapkan syariat itu atau menghapusnya itu urusan Allah, itu terserah Allah. Allah melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Makhluk tidak bisa memprotesnya. Nah, itu secara secara akal. Nah, wahyam naul wahyam naul aklu ayat mural ayat mural maliku mamluka hubi mamluka hubi maaroda. Apakah secara akal itu terlarang, ataukah apakah tidak masuk akal jika seorang atau jika-jika sang penguasa ya al-malik yakni Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ya memerintahkan yang dikuasainya makhluk yang dikuasainya sesuai dengan apa yang dikehendaki apakah itu e, tidak masuk akal masuk akal ya ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullahu jadi maksudnya begini jadi secara logika secara akal ya itu bisa-bisa saja terjadi terhapusnya satu hukum dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa saja terjadi, ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wataala dan itu tidak uh, dari itu terjadi dan bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal, itu masuk akal, bisa saja, ya karena Allah Subhanahu Wataala yang menguasai hambanya, ya dan Allah Subhanahu Wataala, ya memerintahkan hamba-hambanya, ya makhluk yang dimilikinya yang yang diperintahkannya yang dikuasainya dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wataala kehendaki summa kata beliau inna muqtada hikmatuhu inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi ay yashra' lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyam masalihi dinihim wa dunyahum wal masali wal masalihu takhtalifu bi hasbi bi hasbil ahwali wal azmani fa al hukmu fi waqtin aw aslahul ibadi Naam. atau <coughs> Fa qad yakunu al-hukmu fi waqtin aw halin aslah li'l-ibadi wa yakunu ghayruhu fi waqtin aw akhra ah uh, uh, afwan wa yakunu ghayruhu fi waqtin aw halin fi awhalin ukhra aslah wallahu alimun hakim masyaallah kata beliau kemudian juga ya secara akal konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka sesuatu yang Allah ketahui, ya. Pada perkara itu, tegaknya maslahat untuk agama dan dunia mereka. Nah. Jadi, ya secara secara secara akal pun, ya, di antara konsekuensi dari hikmah dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada maslahat untuk agama dan dunia hamba-hambanya. Nah, dengan kata yang lebih simpel, ikhwani wa khotivi larahimani wa rahimakumullah. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya itu sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Ya. Jadi ketika Allah mensyariatkan sesuatu, ya, itu ada pasti ada maslahat untuk hamba-Nya, pasti. Dan itu ada rahmat Allah di situ. Kasih sayang Allah terhadap hambanya. Seperti contohnya, Allah syariatkan kita sholat lima waktu. Adakah hikmah di balik itu? Apakah ada rahmat Allah di balik itu? Kita jawab, iya, ada. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyariatkan sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut ada maslahat untuk agama dan dunia makhluknya. Kebaikan untuk makhluknya di dunia atau untuk urusan dunia dan untuk urusan agama mereka. Nah, walmasalihu kata beliau dan maslahat maslahat itu itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kondisi-kondisi dan zaman-zaman tertentu. Ya, terkadang kata beliau ada satu hukum, ya, itu bermanfaat, ya, aslah bermanfaat, kebaikan untuk para hambanya, ya, di satu waktu atau dalam kondisi tertentu. Nah, dan bisa jadi selain selain hukum itu, ya, atau selain dari hukum tersebut, di waktu tertentu atau kondisi tertentu, ya, kondisi yang lainnya, itu aslah lebih baik untuk hambanya. Nah, wallahu a'lamu hakim dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui dan Maha hikmah segala sesuatu yang Allah subhanahu wa taala lakukan itu adalah kebaikan untuk untuk hamba-hambanya. Nah, Afwan, segala sesuatu yang Allah subhanahu wa taala lakukan itu adalah kebaikan. Nah, itu adalah kebaikan Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan keinginan dan uh, kemauan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya ya, Itu bisa jadi aslah untuk mereka di waktu itu Nah, contohnya ada satu hikmah uh, Afwan, ada satu ibadah atau syariat Di di waktu tertentu ya, Di, di waktu sekarang itu lebih cocok, lebih aslah untuk hambanya Sedangkan di waktu yang berikutnya itu ya, tidak cocok atau kurang cocok untuk hamba-hambanya. Nah, jadi ada satu hukum yang hukum tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan hukum itu dan berlaku untuk hamba-hambanya. Dan ada juga satu hukum yang hukum tersebut, waktu itu berlaku, tapi setelah itu apa? Setelah itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan datang nanti insyaAllah uh, rincian dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa amma Fali, fali, fali Adil Latin Minha. Nah, jadi tadi sudah beliau sebutkan Nasakh itu penghapusan hukum itu bisa-bisa saja, boleh saja terjadi. Secara akal pun itu tidak, tidak mustahil. Nah, adapun uh, secara syariat, ya, itu memang terjadi. Faktanya memang terjadi. Berdasarkan dalil-dalil, ya, di antaranya yang pertama kata beliau surah Al-Baqarah ayat 106. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na tibikhaira minha aw mitsliha." Apapun ayat atau hukum yang kami hapus dari ayat-ayat dari ayat dalam Al-Qur'an maksudnya, atau kami lupakan ayat tersebut untuk hamba-hamba kami, maka kami akan datangkan dengan sesuatu yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Nah, berarti ada ayat yang Allah hapus ya, sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Nah, terkadang bisa itu maslahat itu adalah mas itu adalah perkara yang maslahat untuk hamba-Nya di waktu itu tapi setelah itu dihapus hukumnya nah bisa jadi nah. <coughs> yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 66 firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 66 Allah Subhanahu wa taala berfirman alana khaffafallahu ankum sekarang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian ee Para ulama sebut dengan istilah uh, ayatul muswabaroh. Ya, ayat tentang kesabaran. Nah, masyaAllah Ta'ala. Kalau uh, awalnya, di awal hukum, ya dalam perang, itu Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. ya Kalau musuhnya 10 kali lipat dari mereka, jadi 1 banding 10, satu orang menghadapi 10 musuh, itu tetap wajib. ya Nggak boleh mundur, nggak boleh lari. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 65, Ya ayuhan Nabi, Hurdul hurrul mu'minin'al al-qitali. Ayakum min kum 20 sabruna, yaglibu 200. Wa ayakum min kum 100, mi yaglibu 1000'um'ni al-ladina kafirun. Wahai nabi, ya, hurrul mu'minin. Berikan motivasi, ya, kepada orang-orang beriman untuk berperang. Ini yani melawan orang-orang kafir. Ya. Ayakum min kum 20 sabruna, yaglibu 200. Kalau di antara kalian ada 20 orang yang sabar, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Masyaallah, 20 kalau ada 20 ya, yang sabar, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Ya, 200 orang. Subhanallah. Nah, luar biasa ini. Ya, berarti 1 banding 10. 1 banding 10. Nah. Ya, 1 banding 10. Kalau satu orang beriman sabar, dia bisa mengalahkan sepuluh orang kafir, ya sekaligus. Ya, jadi kalau ada dua puluh orang yang sabar, dia bisa mengalahkan dua ratus orang kafir. Wa iyakum mingkum miatun yaglibu al-faminal ladineqarud. Dan kalau ada di antara kalian seratus orang, maka dia bisa mengalahkan seribu orang dari kalangan orang-orang kafir. Jadi satu banding sepuluh, ya Surah Al-Anfal ayat 65 Setelah itu Allah hapus hukumnya. Ya, berikutnya surah Al-Anfal ayat 66. Allah berfirman al-ana sekarang khaffafallahu 'ankum. Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian. Wa alimanna fikum daqfa dan Allah Maha mengetahui ada kelemahan pada kalian. Fa ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Kalau ada di antara kalian seratus orang yang sabar, maka dia akan mereka akan mengalahkan dua ratus orang kafir. Ya. وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ Kalau ada di antara kalian seribu orang, maka dia bisa mengalahkan dua ribu orang. Masya Allah Ta'ala. Ya, berarti berkurang. Ya, berkurang. Masya Allah Ta'ala. Ya. <coughs> ya. Menjadi uh, satu banding dua. Ya, satu orang bisa mengalahkan dua musuh. Tadi satu banding sepuluh. Itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ya. Jadi kalau ada satu prajurit muslim itu bisa mengalahkan 10 orang kafir. Berarti kalau musuh umpamanya eh, pasukan kita ada 100 orang, ya. Pasukan kita ada avon pasukan kita ada 10 orang umpamanya, ya. Atau 20 orang pasukan kaum muslimin 20 orang, sedangkan pasukan musuh itu 200 orang. Maka ini tidak boleh mundur. Ya. harus lawan Kerana itu sudah sebanding, ya. Sudah sebanding satu banding sepuluh. Ya. Ternyata kaum mukminin itu tidak mampu untuk berperang seperti itu. Ya. Allah maha mengetahui ada kelemahan pada mereka. Makanya Allah kurangi. Ya. Allah kurangi menjadi apa? Satu banding dua. Kalau ada seratus orang maka dia akan mengalahkan dua ratus orang. Ya. Maksudnya kalau ada satu orang dia bisa mengalahkan dua orang. Nah, masya Allah taulah. Taib. Sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala, falana basyiruhunna, maka sekarang basyiruhunna. Nah, bergaullah kalian dengan mereka para wanita. Surah Al-Baqarah ayat 187. <coughs> nah. Ya. Masyaallah taala. Ini ayat ini, falana basyiruhunna, surah Al-Baqarah ayat 187, ya tentang ee uh, Mendatangi istri, menjima istri. Ya. Dulu di awal-awal disyariatkannya e, puasa jamaah yang semuanya derhmatilah Allah Subhanahu Wataala. Kalau seseorang solat, e, seseorang solat isya, ya, atau dia tertidur ya, sebelum solat isya, <coughs> maka haram baginya untuk makan, minum dan melakukan hubungan suami istri ya Contohnya umpamanya ni, eh, apa namanya kita puasa. Ini, anggaplah sekarang kita di awal-awal puenciarian eh, apa namanya puasa. Jadi dulu di awal-awal puasa itu, kalau ada orang sudah hampir berbuka umpamanya maghrib, ya, kemudian dia tertidur. <coughs> nah, dia tertidur sebelum sholat isya, tertidur sebelum sholat isya. Artinya dia tidak berbuka pada waktu maghrib. Maka ketika dia tertidur, begitu datang waktu Isya, ya, dia belum berbuka, maka dia wajib menahan puasanya sampai kapan? Sampai hari berikutnya lagi. Kan begitu? Ya berarti dia, dia uh, tetap melanjutkan puasanya sampai hari berikutnya. Ya, Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh datangi istri. Tidak boleh menjima istri. Ya, Nah ini menjadi berat atas kaum muslimin waktu itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hapus hukumnya. Nah. Allah berfirman tadi surat Al-Baqarah ayat 187 ya datang ayat berikutnya eh masih ayat e, surat Al-Baqarah ayat 187 lanjutan ayatnya fal'ana <tik> atau fal'ana basyiruhunna wa bataghu ma kataballahu sekarang datangilah mereka ini boleh kalian menjima istri kalian wa bataghu ma kataballahu dan harapkanlah apa yang Allah Subhanahu telah catatkan telah tetapkan untuk kalian nah waqulu washrabu Makan dan minumlah kalian Hatta yatabayyanalakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Thumma atim musyama ilal lail nah. Kemudian kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Makan dan minumlah kalian Sampai tampak jelas ya, Benang putih dari benang hitam Berupa fajar Maksudnya apa? Ya, Kalau dahulu ada orang tertidur sebelum salat isya Maka dia lanjut puasanya sampai hari berikutnya sekarang kata Allah, ya, Al-Ana Khafafallahu Ankum Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meringankan untuk kalian. Boleh kalian menatangi istri kalian, boleh kalian makan dan minum sampai kapan? Sampai fajar, sampai subuh, ya. Jadi dibolehkan. Jadi malam itu boleh, ya, malam Ramadan itu boleh makan, boleh minum, walaupun ketiduran sampai isya. Mempunyanya eh, pas jam 5 sore, kerana saking capeknya dia bekerja, tertidur sampai jam 7 malam. Pas azan isya umpamanya, apa, apa Ya, dia langsung berbuka, solat maghrib dia solat maghrib, kemudian dia solat isya. Setelah itu dia boleh makan, boleh minum dan boleh apa? Mendatangi istrinya. Nah, jadi dimudahkan. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita adanya hukum yang terhapus, adanya hukum yang yang terhapus. Itu yang kedua. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang terjadinya nasah penghapusan hukum, ya, dalam al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Dalil yang ketiga adalah Qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Kuntun haitukum an ziaratil kuburi Fazuruhah Nah <coughs> Dahulu Aku larang kalian Untuk menziarahi kubur Di awal Islam Nabi larang ziarah kubur Gak boleh ziarah kubur Ala fazuruhah Ketahuilah sekarang ziarailah kubur itu Ya fainnaha tudhakkirukumul akhirah kenapa Kerana ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat kata beliau fahadzannasun fi naskhin nahyi an ziyaratil qubur ini adalah nas ya, dalil yang sangat tegas menunjukkan terhapusnya hukum larangan ziarah kubur perhatikan ikhwani wafatillah rahimahullahi wa rahimakumullah jadi ziarah kubur itu boleh ya, bahkan diperintahkan dianjurkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Ah, Syekh Muhammad bin Saalim bawakan contoh-contoh ini ya untuk untuk uh, menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam dalil itu baik itu Al Quran atau Sunnah Nabi SAW itu terjadi nasakh penghapusan hukum terjadi apa penghapusan hukum. Nah ini juga bantahan ya telap kepada sebagian orang yang menuduh ya katanya mereka mereka mengatakan Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Wahabi ini maksudnya Orang-orang ya, yang mengikuti pahamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, Kalau di Indonesia ini ya, Wahabi yang dimaksud Orang-orang ya, yang menghidupkan sunnah Orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW Orang-orang ya, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW Orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah Sesuai dengan pemahaman salaf dalam beragama nah, Itu yang di, diolak-olak sebagai wahabi nah, Sebagian orang mereka munculkan isu bohong mereka mengatakan Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Siapa yang bilang? Ya. Tidak mengharamkan ziarah kubur. Ini Syekh Muhammad bin Saalih Al-Saeedin dianggap sebagai tokoh Wahabi. Ya. Diolok-olok sebagai tokoh Wahabi. Justru beliau membawakan ini ada bukti. Ya. Beliau bawakan bahwasannya ziarah kubur itu dibolehkan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sebelumnya dilarang. Nah. Jadi ziarah kubur itu dibolehkan dianjurkan dalam dalam agama kita. Yang tidak boleh itu adalah yang melakukan ritual-ritual ziarah kubur yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengkhususkan waktu-waktu tertentu atau datang ke kuburan tertentu diagungkan kemudian dimintai orang-orang berdoa di situ berdoa minta kepada pemilik kubur ini yang enggak boleh, ya bahkan masuk dalam kategori syirik meminta kepada pemilik kubur, ya atau yang si misal legarnya. Nah, jadi ziarah kubur itu di anjurkan. Ya, jadi intinya ikhwan yang wakati filarahi meniurahmu wa kumullah tiga dalil ini, ya beliau sebutkan untuk menunjukkan bahwasanya penghapusan hukum, ya dalam dalil syar'i baik itu al-Quran dan sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, itu terjadi. Ya, kalau sebelumnya kan beliau sebutkan tentang secara akal itu bisa terjadi. Sekarang ya, berikutnya, poin yang kedua ini beliau sebutkan bahwasanya penghapusan itu, penghapusan hukum itu bisa terjadi secara secara syar'i dan itu terjadi pada Dalil-dalil yang beliau sebutkan tadi Contoh-contohnya pada dalil-dalil yang beliau sebutkan Wallahu ta'ala aklam Ini dapat kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat InsyaAllah kita akan lanjutkan beberapa pertemuan lagi Masih dalam pembahasan An-Nasqah Ini pembahasan An-Nasqah ini Lumayan panjang, lumayan rinci Akan datang nanti insyaAllah Lanjutan pembahasannya Mudah-mudahan bermanfaat Kita berdoa dan memohon kepada Allah Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua Untuk selalu istiqamah di atas agamanya Istiqamah dalam menentukan agamanya Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita semua Untuk meraih pastil khatibah khusnul khotimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini amin ya rabbal alamin ini dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat aku qulu haza ya wa astagfirullah li tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis warahmatullahi wabarakatuh